Liga Lu. Cu totul a fost între cei de jos și de cei de sus nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necufris, că dumnezeiască pogorârea a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioara primitoare de Dumnezeu, care de acesta. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu, cel neîncăpunt, Bucură-te ușa tainei celei de cinste, Bucură-te auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioși, Bucură-te lauda cea fără de a celor credincioși, Bucură-te căruța cea preasfântă, a celui ce este pe Heruvim. Bucură-te, lașul cel preaslăvit, Al celui ce este pe Serafim. Bucură-te, ceea ce-ai adunat Cele potrivnițe într-un Bucură-te, ceea ce-ai împreunat Pecioria și Nosterea. Bucură-te prin care s-a dezligat călcarea porunții! Bucură-te prin care s-a deschis raiul! Bucură-te cheia împărăției lui Hristos! Bucură-te a bunătăților celor veșnice! Bucură-te mirosul, furura fecioară. S-a minunat de lucrul cel mare în întrupăritare. Că pe cel neapropiat, ca Dumnezeu l-a văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind de naturi, aleluia! Niște peștură de glas despre tine, nescătoare de Dumnezeu. Că nu se pricep să spună în ce și fecioară ai rămas. Ce ai putut nașterea, noi, minunând ne de o taină ca aceasta, Bucred să strigă. Bucură-te să lașul înțelepciunii lui Dumnezeu. Bucurătei comara rânduien Lui. Bucurăte ceea ce a arăs pe filozof ne înțeleg. ceea ce ai vădit pe cei mește la cuvânt. A fi necumântător. Bucură-te că un nebunit întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că stau veștezit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai rupt, vorbene cele încurcate ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai înflut. Mrege-ne pescarilor, Bucură-te ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoștinței, Bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte.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 Lumea, împodobitorul tuturor a venit la ea, Așa cum însuși băgăduie, este și Postor, fiind ca Dumnezeu pentru noi, s-a arătat om ca noi, căși cu asemănarea chemânt pe ce asemenea. Ca un Dumnezeu aude, Aliluia! Născătoare de Dumnezeu fecioare, și tuturor celor ce alergă la tine, Că făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, Sălășluindu-se în pântecele tău, și învățând pe toți să strigeți. Bucură-te, turnul fecioriei, Bucură-te, ușa mântuirii, Bucură-te, începătoarea prefacerii Celeință negătoare, Bucură-te, dătătoarea, Darului ce nu Bucură-te, că Tu ai noi Pe zei zămisniți cu rușinea, Bucură-te, că Tu ai învățat,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 Bucură-te, ceea ce-ai împreunat cu Domnul pe cei credincioși! Bucură-te, ceea ce fecioare, singură ai fost hrănitoare de prunc! Bucură-te, că marea ce-am podobit-o a sufletelor sfinților! Bucură-te, mirea să pururea fecioare o oh, ro oh, oh. Părate Sfinte, de ți duce aduce cântării și psalm la număr în tocmai ca nisipul. Nimic nu plinim cum se cuvinem, Că se biruiește toată cântarea care se îndreaptă Către mulțimea minelor tale celor multe, Pe care l-ai dat celor ce strigă ție. Hallelujah Făclie primitoare de lumină, Arătată celor ce sunt într-un întuneric Vedem prea Sânta fecioară, Ca prinzând în sine focul cel netrupez, Îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască pe toți, Și luminează mintea cu raza și cu chemă. Se cinstește cu acestea Bucură-te raza soarelui celui înțelegător Bucură-te raza luminii cele neapuse ne Bucură-te fulgerul care luminezi sufletele Bucură-te ceea ce îngrozește vrășmaști 1. Bucură-te că dintr-o tine a răsărit Strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te ca izvorit rămul care curge cu ape mult. Bucură-te ceea ce-ai zgrăvit chipul colinvitrei. Bucură-te ceea ce curățești închinăciunea păcatului, Bucură-te baie care speri conștiința, Bucură-te paharul care dregi bucuria, Bucură-te mirosului celui bun al lui Hristos. Bucură-te viața, veseniei i de toi, Bucură-te miroasă, purura pe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 Bucură-te în loc Dumnezeu cu vântul, bucură-te care ești mai mare decât Sfinții. Bucură-te chivot colăit cu duo, bucură-te comora vieții cea neempucinată.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 bucură prin care se înalță biruință-ne, bucură -te prin care cad vrăjmașii, Bucură-te trupului meu, Bucură-te mântuirea sufletului meu, Bucură-te Purul la peșorul. pe cuvântul, cel ce este mai sfânt decât o sfinție, primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din munca ceva să fie. Pentru că nu se